A fost odată un moș și o babă. Baba avea o găină și moșul un cucoș. Găina babei se oa de câte dor. Pe zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagul nu i dădea niciun. Moșneagul își pierdură, dar a și zis într-o zi, babi. Babă, măi, mm. babă, mm. mănânci ca-n târgul Cremene. Ia dăm mi și mie niște ouă. Dar cum să nu? Dacă ai poftă de ou, bate și tu cu coșul să facă ouă. Eu tot așa am bătut găina mea și ia câte și ou face. face. Mușneagul pofticio se ia repede după gura babi, prinde cu coșul și îi dă o bătaie bună zicând ia, ia, ia, ia. Ori ouă, ori de la casa mea. Ia, ia. Cucoșul, cum scăpă din mâna moșului, fugi de acasă și începu a umbla pe drumuri. Și cum mergea el așa, numai ea că găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește, o ia și se întoarne cu dânsa înapoi spre casa moșneagului. Pe drum întâlnește o trăsură cu un boier. Boierul se uită la Cucoș, vede în clonțul o punguță și zice VZT-ului Ia de pe jos și vezi ce are Cucoșul acela plis”. Vezeteu, se dă iute jos și cum face, cum nu face, prinde cu coșu și luându-i punguța, o dă boierului. Așa! dă Cucoșul supărat nu se lasă și se ia după trăsură zicând. Boierul mar! da punguța cu doi Boierul în ciudat cum ajunge în dreptul lui fântân, zice vizeteului. Cucoșul este niște obraznic și-aruncă în fântâna aceea. Vizeteul iar se dă jos de pe capră, prinde cucoșul și la zvârle în fântâna. Cucoșul văzând această mare primejde, ce să facă? Începe a înghiți la apă și înghite, și înghite până ce înghite toată apa din fântână. Apoi zboară de acolo afară și se ia iar după trăsură. <trui> Boieru, da cu Boierul, cum ajunge acasă, zice unei babe să cu coșul și să-l arunce în cuptor. Baba face cum zice stăpân să o-și aruncă cu coșul în cuptorul și. Cu coșul, cum vede asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă. și a toarnă toată apa aceea din fântână până se stinge focul. Apoi se duce la fereastra băierului și începe a trânti în geamuri cu ciocul și a zice. Că am găsit bileu cu de asta de cucoșul. Vizeteu, zvârlă-le cucoșul, este în cerea Davidilor. Poate vreun buharie o în carne și-o-mi scăpa de supărare. Vizeteu ia cucoșul și la a în atunci să vezi bucuria cu coșului, Înghițea la boi, la va și la oi până să-i de toată cereala. Apoi veni iar la geamul boiului și iar și începu. nu mai știa ce să facă, și cum sta pe gândul, numai ce zice? nu mm, se să închid în cămara cu bani. Poate că înghițim galbeni, s-au neca cu vreo unul și-au-mi scăpat de dânsul. Și-l aruncă pe Cucoș în cămara cea plină cu bănet. Atunci Cucoșul înghite toți galbenii și-l lasă cămara pustie. Apoi se duce iarăși la fereastra boierului și iară începe. Boierul văzând până la urmă că n-are ce face, a zvârlit punguța. Cucoșul o ia și se duce în treaba lui. Atunci toate păsările din ograda grada văzând vitejia Cucoșului, s-au luat după dânsul de ții se părea că e o nuntă și nu altceva. Când ajunge Cucoșul la casa moșneagului, se oprește la poartă și începe a cânta. Moșneagul, cum glas glasul cucoșului, iese din casă și când aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? coșul său era ceva de spăriet. Elefantul se părea cât un pulice pe lângă acest cucoș. Cucoșii. Și apoi în urma sa veneau cârduri numărate de păsări care de care mai frumoase și mai boghete. Văzând toate acestea, moșneagul i-a deschis cucoșului poarta. Atunci cucoșul i-a zis... Moșneagui iute ca un prânz ne șterne pătura. Cu coșu, se așează pe pătura, scutură puternic din aripi, și îndată se umple o grada moșneagui pe lângă păsări și de cirezi de vite. Iar pe pătura turnă cu coșul o movilă mare de galben care străluceau la soare de su văzut văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie, sărutând mereu cu coșu, desmierndându-l și cerându iar tare că se luase după gura babi și-i Baba, când a văzut toate acestea, nu mai sclipeau ochii din cap și preznea de ciudă. Apoi spuse moșneabului rușinată: Eee, tu ești și miniște galben! Ba pune-ți pofta în cuimă, babă! Când ți-am cerut-o, știi ce mi-ai răspuns. Bate acum și tu găina ta să-ți aducă galbeni, ca așa am bătut eu cu coșul, știi tu da cui vine Și iată cine mi-a adus. Atunci baba se duce în paiată, apucă găina de coadă și-o ia la bătaie de zvelea să-i plângi de milă. Viața găina cum scăpă din mâna babi fugi pe drumul. Și cum mergea pe drum, găsește și ea o mărcică, o înghite, apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă. Baba iese cu bucurie înaintea găinii. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă, se pune pe cuibar și după vreun ceas de ședere, sare de pe cuibar cotcodăcind. -cot Baba se duce atunci să afle ce a făcut găina și când se uită în cuibar... Ce să vadă? Găina oase, o mărgică. Baba când vede că și-a bătut joc de ea, o prinde și-o bate, și-o bate până o moară. Și-așa baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă lipită pământului. Moșneagul însă și-a făcut o casă mare, o grădină frumoasă și trăia foarte bine. Iar pe cucoș îl toate părțile după dânsul cu salbă de aur la gât și încălțat în ciuboțele albe și cu pinte la călcăie, deci ți se părea că e un irod din cei frumoși, iar nu un cucoș de făcut cu borș.